A következő két napban egyértelművé vált a helyzet. Redcliff letette a fegyvert. Mr. De Lacey és Lady Amelia újra a távott nővérek mellé szegődtek a mindennapos sétájukon, immár anélkül, hogy a bátyjuk kísérgette volna őket. Igaz, épp elég szolgáló tartott velük, hogy a szemérmes pillantásokon és sejtelmes kis mosolyokon kívül bármi más is megeshetett volna köztük. Redcliffe nem állt bosszút, és nem tett kísérletet arra, hogy szétválaszta Árcsit és Kittit, sőt, mintha köddé vált volna. Kitti elérte, amit akart. Pontosabban, majdnem. Árcsi hivatalosan még nem beszélt sem a bátyjával, sem az anyjával az eljegyzésről, állítólag mindketten elutaztak Londonból a hétvégére, de szenvedélyesen és hosszasan fogadkozott, hogy az áldásukat kéri, amint visszatérnek. Kitti azon a vasárnapon már a második levelét fogalmazta Beatrice-nek, el mondani a testvéreinek, hogy kézben tartja a dolgokat, és hogy megkérték a kezét. Amikor Szeli belépett, és jelentette, hogy Lord Radcliffe a földszinten várakozik. – Biztos vagy benne? – csodálkozott Kitty, de Selli csak annyit kérdezett, hogy bevezesse őt, vagy ne. Kitty nagy nehezen elhebegett egy igent, aztán idegesen felpattant és megigazgatta szokásosnál kis és ziláltabb tincseit. Különös volt radcliffe a társalgójukban látni, amely hirtelen, mintha összement volna még a mennyezet is alacsonyabbnak tűnt. Ezzel a férfi is tisztában volt. Látni lehetett abból, ahogy a tekintete végigjárta a bútorokat, amelyek, bár a Londonba érkezésükkor kitti fényűzőnek látta őket, a Grosvenor Square berendezéséhez képest kifejezetten ötöt kopotnak hatottak. Jó napot, Mr. Bött. Kérem, bocsássa meg a faragatlanságomat, hogy hivatlanul állítok be önhöz. Mr. nagy nagykegyesen elfogadta a bocsánatkérést. Mi segíthetek, uram? – kérdezte épp oly illedelmesen, és intett a férfinak, hogy foglaljon helyet. – Remélem, a családja jó egészségnek örvend. – Igen, köszönöm, és remélem, hogy ez így is marad. Ezzel mélyen a lány nézett, és hagyta, hogy Néma telepedjen rájuk. Mindketten hallgattak, és várták, hogy a másik törje meg a csendet. kit különös elégedettség töltötte el, amikor végül a férfi szólalt meg elsőként. – Misztábböt? – Attól tartok, véget kell vetnem a családommal való ismerettségének. Bocsássa meg, hogy kertelés nélkül kimondom, de nem engedhetem, hogy kapzsi módon fondorlattal rávegye Árcsit a házasságra. A lágy, szinte bársonyos hangjából kicsengő megvetés jobban szíven ütötte mint mintha kiabált volna vele. Érezte, ahogy a nyakát elönti a forróság. Már-már bizonygatni kezdte, hogy a férfi téved, ő igenis szereti Árcsit, de volt valami a másik ridek tekintetében, ami azt sugalta, teljesen felesleges lenne. Inkább közömbös arcot vágott, és épp olyan nyugodtan méregette Red ahogy a férfi méregette őt. Miközben mindketten leplezetlenül igyekeztek kifürkészni a másik szándékait, a tekintetük összetalálkozott. Értem, és ha szabad kérdeznem, uram, egyedül azért ellenzi a házasságunkat, mert hozományvadásznak tart? A férfi látványos mozdulattal tárta szét a karját. Már megbocsásson, szükségem lenne más indokra is? Ami azt életi, igen. Nem értem, mi ez olyan visszataszító az ön számára a gyakorlatiasságom? – A gyakorlatiassága? – ismételte a férfi. – Ön így nevezi azt, ami valójában rideg számítás, önzés, manipuláció? Attól tartok önnel kapcsolatban én inkább ezeket a kevésbé tiszteletteljes szavagot használnám, misztelböt. – A tiszteleteljesség luxusát csupán a gazdagok engedhetik meg maguknak – felelte Kitty hűvösen – és csak a férfiaknak adatik meg a kiváltság, hogy maguknak teremtsenek vagyont. Nekem négy húgom van, akikről gondoskodnom kell, és azok a foglalkozások, amelyek nyitva állnak a hozzám hasonló nők előtt, nevelőnő vagy talán varrónő lehetnék, nem tennék lehetővé, hogy mindannyiukat etessem és ruházzam. Mi más tehetnék, mint hogy keresek magamnak egy vagyonos férjet? Önnek nincs szíve, szólt vádlón Redcliffe. Ön pedig naív, vágott vissza Kitty és kezdett elvörösödni. Ha Archie nem veszel engem, akkor majd elveszi valamelyik jó kapcsolatokkal rendelkező ifjú hölgyet, aki az útjába kerül. De ezeket a nőket egyedül a pénztárcája érdekli, vagy talán tagadja, hogy így van. De az legalább az ő döntése lenne, csattant felred Cliff, és a házassága nem hazugságra épülne. Miféle hazugságra? Én nem adtam ki magam másnak, mint aki vagyok. A fivére is tudja, hogy nincs vagyonom, és ismeri a családom helyzetét. Mindig őszinte voltam vele. Őszinte? kérdezett vissza Redcliffe gúnyosan. Igen, erősködött a lány. Értsem ezt úgy, hogy a fivérem ismeri a teljes igazságot a családjával kapcsolatban, kérdezte Redcliffe csípősen. Nem igazán értem, mire gondol, uram. Nyögte ki és közben jégé a széken. Szerintem tudja. Képzelje, tisztában vagyok azzal, miért hagyták el oly hirtelen Londont a szülei annak idején. Kitti összeszorította az ajkát, nehogy elszólja magát. Lehet, hogy a férfi blöffel. Biztosan blöffel. Ha zsarolni akar, uram, meg kell kérnem, hogy terítse ki a kártyáit. Motyogta. Jó. Legyen. Redcliff gúnyosan fejet hajtott. A szülei jól ismerték egymást már a házasságuk előtt is, nem igaz? Úgy hallottam, hogy az édesanyja valójában jól jövedelmező karriert futott be azzal, hogy úriemberekkel ismerkedett. Mint ahogyan a nagynénye is. Kitty egy szót sem szólt. Abban sem volt biztos, hogy lélegzik egyáltalán, bár a szíve hangosan dübörgött a fülében. Amikor az apja úgy döntött, hogy feleségül veszi a szeretőjét, folytatta Redcliff a szokásos bársonyos hangján, a családja ellenezte a választását, azt hiszem érthető módon, és száműzték őt Londonból, hogy elkerüljék a botrányt. El tudom képzelni, milyen kedvesztett ezek után. Redcliff szavai után súlyos csend telepedett rájuk. – Megkérdezhetem, uram… – Kitty nem hagyta, hogy a hangja megremegjen. – Hogyan találta ki ezt a pompás kis történetet? – A férfi szeme csak úgy ragyogott a diadaltól. – A lovászom. – Lawrence, hasznos kis fickó, aki a lovakon kívül sok minden mással is foglalkozik. Néhány napja az ön Mr. Linfieldjének inasától hallotta. – Tudta, hogy Mr. Linfield ezért bontotta fel olyan hirtelen az eljegyzést? Attól tartok, az édesapja mindenről beszámolt a földesúrnak nem sokkal a halála előtt, amikor egyik este mélyen a fenekére nézett. Ezután a vallomás után a Linfield család nem támogathatta többé a házasságukat. Kitty határozottan megrázta a fejét, pedig volt abban igazság, amit hallott. Szóval ezért veszítette el Mr. Linfieldet. Azért igyekeztek annyira Mr. Linfield szülei, hogy bemutassák a fiatalembernek Miss Spencer-t, mert a papa kikotyogta a családi titkot, amelyet korábban éveken át gondosan őrizkedett. Kittin kétségbe esett dühletúrra. Méges volt az apjára, Redcliffe-re és az egész világra, amiért ilyen kilátástalan helyzetbe sodorták őt. Redcliffe közben kecses mozdulattal felcsippentett egy kevés tubákot. Kitty alig tért magához a hatalmas megrázkodtatás után, de a férfi nem törődőmsége olyannyira feldühítette őt, hogy hirtelen kitisztultak a gondolatai. – És pontosan mi köze van az anyám múltjának ehhez a beszélgetéshez? – kérdezte idegen. Red felvonta az egyik szemöldökét. – Nagyon is sok köze van hozzá – felelte higgadtan. Nem hinném, hogy a származásának botrányos részleteit is feltárta Árcsi előtt, bármilyen őszinte is volt a családja szerencsétlen anyagi helyzetét illetően. Az öcsém igazán jó lelkű, de ilyen hírnek nem örülne. Természetesen egy szerelmi viszony mindig izgalmas, Árcsi azonban már csak a neveltetésénél fogva is irtózik a botrányoktól. Egyébként, ha ez a hír lábra kapna, ön is megtapasztalná, mennyire barátságtalan tud lenni ez a város. Kitti remegő keze ökölbeszorult. Ön pedig szeretne engem eltávolítani Londonból, csak hogy ne kapjon lábra a hír, igaz? Kérdezte Kitty nyersen. Ugyan, annyira azért nem vagyok szívtelen. Red Cliff határozott mozdulattal becsapta a tubákos mint mintha indulni készülne a sikeres megállapodás után. Öndönti el, mikor és hova megy. Ha szeretné, elcsábíthat valaki mást a felsőbb körökből. Engem nem értek el, mondta meg a vállát. Csak annyit kérek, hogy árcsit és a családomat hagyja békén. Újabb csend következett. Kitty magában arra gondolt, hogy Red Cliff a győzelme után ennél kíméletlenebb és bosszószomjasabb is lehetne. Fordított helyzetben ő személyesen győződne meg arról, hogy a férfi másnap reggel elhagyja a várost. De Radcliffe valóban olyan nagy viselkedett? Kitty sejtette, hogy hiába kezdődik meg rövidesen a londoni báli szezon, befolyásos kapcsolatok hiány ő a társaság peremére szorul majd, ahová nem vetődnek el az igazán tehetős férfiak. Így értelmetlen pénzkidobás lett volna a felső körök keresnie. Végül arra jutott, hogy kénytelen lesz azoknál a férfiaknál próbálkozni, akiket Doroti néni eredetileg ajánlott neki. Végtére is az évi 2000 font sem megvetendő összeg. Kittinek eszébe jutott, milyen nem törődő módon bánik a Dölesi család a vagyonával. Szinte ügyet sem vetettek a pénzügyi kérdésekre, mintha a jólétük magától értetődő lenne, épp úgy, mint a levegő, amelyet belélegeznek. Őbezzeg mit meg nem adna, hogy a hugainak hasonló biztonságot teremtsen? Akkor – Megállapodásra jutottunk, Mr. Bött? kérdezte Redcliffe, és ezzel kizökkentette a lányda gondolataiból. A hangjában nem volt rossz indulat. Talán valamennyire együtt is érzett vele a veszteség miatt, amelyet a tekintetében látott. – Megállapodás? – ismételte Kitty vontatottan, minden szótagot megnyomva. – Igen, úgy hiszem. Megállapodhatunk abban, hogy ő szeretné leleplezni az én származásomat, csak hogy megszabaduljon tőlem. És abban is megállapodhatunk, hogy ezek után én titokban elviszem Árcsit Gretna Greenbe, hogy ott kössünk házasságot. És feltételezem, hogy mivel őszintén szereti Árcsit, az esküvőnk után mindent megtesz majd, hogy mi hamarabb előjenek a szökésükről szóló plegykák. Redcliffe híres volt arról, hogy még a legvéresebb csatákban is megőrzi a hidegvérét, most viszont a szava is elakadt többenetében. Gretna Green, hebegte Elismerem, valóban rémisztő gondolat, hogy egy szép vasárnapi napon ilyen hosszú útra induljunk, de ha nincs más hátra, akkor nem riadok vissza a feladattól. Végtére is a szükség nagy úr. Redcliffe hitetlenkedve bekapott levegő után. A szükség nagy úr. Visszhangozta halkan. A lányra merett, aki egyenes háttal mereven ült a széken. Arra gondolt, milyen gonosz lelket takarhat ez az elegáns külső. Miss Talbot. Kezdte újra, de olyan erősen megnyomta a tét, mintha alig tudnál visszafogni magát, hogy rá ne a lányra. Soha életemben nem találkoztam olyan hölgyel, akiből ennyire hiányzott volna minden kifinomultság. El sem tudom képzelni, hogy van bőr a képén itt ülni és azzal fenyegetőzni, hogy besározza az öcsém becsületét, mint valamiféle olcsó komédiás. – Olcsó? – ismételte kittikissé bádva. Be kell valljam, hogy ez nem valami kedves öntől. Redcliffe egy pillanatig tanács talanul merett rá, aztán egyszer csak haszsányhagotában tört ki. Kitty gyanakodva méregette őt, talán ide kapott. Végtére is a családja meglehetősen beteges. Kérek egy kis teát? kérdezte aggodalmasan, mert úgy látta, mást nem tehet a férfiért. Redcliffe újra elnevette magát. Az egyszerűen csodás lenne, misztelböt, felelte illedelmes biccentéssel. A lány kis hogy szóljon Szellinek, aki kisvártatva megjelent egy tálcával egyensúlyozva, nyomában misztelböttel, aki a csészéket hozta. Redcliffe csendben figyelte, ahogy kitti kitölti a teát. A vidám nevetéseim már halvány mosoljá szelidült. Úgy tűnik, már megint alábecsültem önt, jegyezte meg tárgyilagosan, amint Szellé becsukta maga mögött az ajtót. Így hát, zsák jutottunk, nem engedhetem, hogy hozzámenjen az öcsémhez. Bármire hajlandó vagyok, csak hogy távol tartsa tőle, de örülnék, ha nem kerülne sor kellemetlen jelenetre a Skóciába vezető úton. Nincs más választásom, le kitti szégyenkezés nélkül. Jó felesége leszek, tette hozzá behízelgően, és szempillája alól sandított a férfira. Egy pillanatig Redcliffe elismerően gondolt bele, milyen ügyesen elcsavarta árcsi fejét. Ne élje bele magát! Kúnyulódott és komoran összevonta a szemődökét. Biztos vagyok benne, hogy könnyen talál magának másik jó módú fiatalembert. Tette hozzá és eltűnődött, mit árul el róla a tény, hogy hajlandó bármelyik londoni fiatalembert feláldozit csak azért, hogy megszabadítsa a családját ettől az átkozott nő személytől. Úgy beszél, mintha ez olyan egyszerű lenne. Halandó ember nem kerülhet be azokba a körökbe, ahová önnek szabad bejárása van uram. Árcsival csupán a véletlennek köszönhetően ismerkedtem meg, de nem hinném, hogy még egy ilyen lehetőség az ölembe hullik. Ahhoz, hogy megérje lemondanom Árcsiról, segítségre van szükségem. Meghívásokra. Egyszerűbben fogalmazva, egy befolyásos pártfogóra. És úgy véli, hogy én megadhatnám önnek mindezt? Kérdezte kíváncsian Redcliffe. Lord Redcliffe, nincsenek illúzióim a társadalmi rangját illetően. Kitty igyekezett megőrizni a hidegvérét. Sejtem, mi mindent elérhet, ha igazán akarja. Biztos vagyok benne, hogy be tudná engem vezetni a megfelelő társaságba, és onnantól kezdve már csak rajtam múlna, sikerrel járok-e, vagy sem. Redcliffe el sem hitte, hogy ilyen beszélgetésben vesz részt. – Azt szeretné, hogy legyek a bűntársa a hozományvadászatban? – kérdezte két kedve. Kitty határozottan bólintott. – Így van. Vagy adja az áldását az eljegyzésünkre Árcsival. – Ez őrültség! – Kiáltott föl Redcliffe, hogy így próbáljon hatni a lány Józan eszére. Minden esetre gondolkodjon rajta, uram. Kitty megvonta a vállát, jól lehet közben lélegzett visszafolytva leste, mit szól a férfi. Biztosíthatom, hogy a szavaimat nem üres fenyegetőzésnek szántam. Nem hagyom cserben a családomat. Lord Redcliff nyugtalanul dőlt hátra a széken. Az illendőség és a Józan ész természetesen az diktálta, hogy kategorikusan visszautasítson egy ilyen ajánlatot, amely nem volt sem illdomos, sem helyes, még csak igazán szükséges sem. Tudta, hogy ha gyorsan cselekszik, megelőzheti, hogy a lány beváltsa a rossz fenyegetőzését. Elmondhatná az anyjának mindazt, amit megtudott, magával vihetni árcsit vidékre, és így az egész családját megóvhatná Mr. gonosz befolyásától. Abban azonban nem lehetett biztos, milyen károkat okozhat nekik bosszúból ez a gátlástalan perszóna. A The Lacey család hírnevét nem lehet könnyen besározni, de miután eddig minden egyes alkalommal alábecsülte ezt a talán, talán nem érdemes kockáztatnia. Valóban olyan szörnyű lenne igent mondani neki? Ha belemenne az alkuba, sokkal jobban szemmel tarthatná, miben mesterkedik. Egy pillanatra elképzelte, ahogy mi Stelbert vadul végiggázol az előkelő társaságon, mit sem törődve a karót nyert népséggel, csak hogy ez alkalommal az ő családja biztonságban lenne. Egészen vonzónak tűnt ez az elgondolás. Ez a lány hatalmas káoszt okozhat, és felboríthatja minden olyan anyatervét, aki a fiának ragyogó jövőt szán. A fiús anyák bármelyik pillanatban arra ócsúthatnának, hogy a drágalátos fiacskájukat elragadta tőlük egy ilyen vipera. És akár sikerre járna Mr. Albert, akár nem, Archie szeme felnyílna és végre meglátná, milyen a lány valódi természete. Kitty hagyta a férfit csendben tűnődni, aztán lágy hangon megszólalt. – Így beszélhetett a kígyó is Évához – gondolta Radcliffe. Az édesanyja vacsora partit rendez a jövő héten, amelyre az ismerősei közül a legkiválóbb urakat és hölgyeket hívta el. Ha ráveszi őt, hogy engem is vegyen be a vendégek körébe, biztos vagyok benne, hogy meghívás szerzek magamnak a báli szezon első rendezvényeire. – Ennyi az egész? – kérdezte a Radcliffe. Kitty fontolóra vette a dolgot. Nem, mondta, mire a férfi kétségbe forgatta a szemét. Az első bálon, ahová eljutok, kérjen fel táncolni. Egy meghívás és egy tánc, morfondírozott Redcliff, majd egy ideig csendben maradt. Ez felettébb tette hozzá komolyan. Ha ezzel bármilyen módon árt a családomnak, minden lelkiismeretfordulás nélkül tönkre teszem önt. De... Kitty nem látszott, hogy zavarba jött volna, de azt hiszem, megállapodhatunk. Gondoskodom róla, hogy bekerüljön a legjobb társaságba, és cserébe örökre megszabadulunk öntől. Kitty elmosolyodott. Radcliffe-nek megfordult a fejében, hogy talán Faust is így érezte magát.